الله <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الوفاء بالعهد من صفات عباده المؤمنين اشهد ان لا اله الا الله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 wa men të bi'ahum bi'ahsan la jomid din. Falindërëm Allahun, subhanëm ota ala, Zotin e gjithësis, i cili e konsideroj zbatimin e premtimeve për e cilësive të robërve të ti besimtar. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejt përveq Allahut, a i nga urdhuron që ti përmbushin premtimet. Dëshmoj se Muhamedi i dërguar jën është prej profetve dhe laj më tarbve, të cilët i friksojshin zotë tyre dhe i përmbushni përëmtimet. O zotë fale bekoj dhe më shiroj atë familin e ti, shokët e ti dhe gjith pasues të ti besnik dhe në ditë në gjykimit. Të ndëruar shikues. Edhe në këte emision, me lejnë dhe vullnetin Allahutës, fanëve të Allah, kam kënejsin, Do flas për virtytin e lartë mbajtjen e premtimeve. Do ta nis atje ku përfundova herë skaluar misionin e fundit. Fosto zbatimi i premtimeve është obligim. Zotimi më i madh, më i shenjtë e më i lartë është ai mes njeriu dhe Zotit të gjithësisë. Nëse njeriu vendos raporte drejta me krijuesin, atëherë kjo i mjafton për çdo gjë. Në këtë mënyrë ai ka rregulluar edhe raportet me veten edhe me të tjerët. Njeriu duhet të jetë korrekt edhe me veten. Për kujtimi i skaluarës duhet i shërbej të tashmes dhe së ardhmes të tregohet mirë njohës dhe të falederojë Allahun s'fënë o tala. Ta nëse ka shën i varëfër, i dobët, i smurë dhe Allahu e pasuroj, e forësoj dhe i dha shëndet, atëhere të mos tregohet për buzës e mos mirë njohës por të falenderojë Allahun së fa në otala për mirësit, dhe mosë shikojë të tashmen me përshmim, dhe të harojë të kaluarën duke vendosur një murë të pak apërësueshëm. Sepse nëse vepron kështu, atë e herë është vetë mashtruar dhe ka rënë në hipokrizi dhe është larguar nga mëshira Allahun së fa në otala. priorfimeve që dëshmojnë përfundimin e hidhur të atyre që i shkelin premtimet është edhe hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu. Në të cilin profeti sallallahu alaihi wasallam thotë se Allahu subhanahu wa taala dëshipto së provoi tre persona nga bita e Izraelit. Njëri prej tyre vuante nga lebra. I dyti të dytit i këshirën flokët, i shteqeros, dhe i treti i verber. Allahu së fanë o tala, u drëgoj atyre një engjëll. I shkoj engjëllisë së pari, i shkoj, shkoj të këlebrozi. Dhe i tha, qëfar dëshiron më shumë? A i tha, dëshiroj një gjyrë të bukur të lëkurës, kjo është ajo që unë dëshiroj Dëshirojmë të shirojmë nga kësë mundje, e cila më ka bërë të neveritur të kënjërëzit. Ate here, Angeli, e njëli, e prekë dhe shirohet me njëherë. Pas ta i thotë, qëfar dëshirojmë prej pasurisë, cila pasuritë përqenë më shumë? Më shumë përqenë dhe vetë. I thotë lebroz, I, i shruar i tani. Ate here, i dhuronë, në devë bars dhe pas kësaj euron duke i thënë Allahu të bekoftë me të, Allahu të beqatoftë me të. Dhe iqën. Pastaj shkon tek xherosi dhe i thot çfarë dëshiron më shumë? Dëshiroj flokë të mira dhe Allahu më largoi këtë e cila më ka bër të neveritur tek njerëzit. Pastaj engjëlli e prek në kokë dhe aty i mbi në flokët i dhurojnë flokë të bukura, të mira. I thotë engjëlli: "Po pastaj, çfarë dëshiron për pasurisë?" Dëshiroj lop. Atherë i dhuron një lop bars dhe uron të bekoft Allahu me te. Largohet. Dhe pastaj shkon tek i verberi. Të cilit perseri i thot çfarë dëshiron, e njëjta gjë dëshiroj që Allahu subhanahu teala të të më kthej shikimin. Dhe mbej çetat shoh me sytë e mi bukuritë të Allahut pa na utala dhe mirësitë e, mirësit e tij po e prek engjëlli dhe aty kthehet shikimi i thotë për pasurisë çfarë dëshiron delën atëherë i jep një dele bardhë dhe e bekon thotë bekoft Allahu lutet për ta kalon një kohë dhe këtëto bakti u shumuan. Kështu të parit, të ki parit, bëj një kope me deve, të ki dhjëti një kope me lobë, dhe të ki treti një kope apatuf me dele. Pas pakosh, vjen së prova. Allahu s'pana o tala, e dërgon për sëri e njëllën, por, e dërgon këtë radhë në pamjen e njeriut në pamjen, i shkon të parit në pamjen dhe formën e lebrozit. Dhe mëthen e ni, i njëllitani për t'i kujtuar lebrozit që ka, dikur ka qenë ismur, i vetë në këtë pamje dhe i thot kërkoj për irë të Allahot, subhanahu te Allah, që të tha njërën e bukur të lëkurës, që të mëndihmosh me një deve nga se unë jam udhëtar dhe kam betur në mes të rrugës. Lebrosi tregohet mos më njehos. E thot, un kam shumë obligime. Nuk planon ja. ah, si ti ja. I thot Angelly, "Ah, sikur po më kujtohesh ti. Ke qen ti ai i të cilit i ke qen i smur dikur dhe Allahu subhanahu wa taala të shëroi." Ishte i varfër dhe Allahu të pasuroj. Nuk e planon. Thotë le thot, thot ky njerëj jo jo, nuk është e vërtetë. Unë e kam trashëguar këtë pasuri brez pas brezi. Dhe harron që ishte vejësmur. Nga gjysë të gjyshrit e mi. Atëherë engjëlli lutet kundër ti. Thotë nëse gënjejn Allahu të ktheftë në gjendjen e parshme. Në vërtet, Allahu e ktheu sa ishte njështar, në historë, në gjendjen e parshme ktheu. Shkon tek i dyti, tek Xerosi, dhe i thotë të njëjtën fjalë, të njëjtat fjalë, i kthen të njëjtën përgjigje si i pari. Mos më njoh, spërbuz. Allahu të ktheu në gjendjen e parshme. Kthehet në gjendjen e parshme. Ve shkon së fundi tek i treti, tek i berbëri, në paminë e ti, dhe thotë unë, i kërkon, i thotë të njëtë të gjerdhën, por se e, i berbëri ishte njëri pesimtar, mirë njohës, ndaj mirësive të Allahutë, së pano të Allahutë. I thotë, po, është të vërtet, unë kam që një berbër. Allahumma këthe u shikimin, pra ndaj, Merë që farë të duash dhe lërë që farë të duash për Zotin, nuk do të venë në pozit të vështir për gjithë shkaj që merë në emër të Allahut s'pana o tala. E një nuk ishte nevoj për këte. Allahu deshi t'i sprovoj këta njërës, pranda i thotë, mbaj e pasurin të ndë, se ju të trehu sprovojat. A ta të dyjë, me atatë dy, Zotë jesht i zemruar, ndërsa me ty esht i knajqur. Aditë jesht i sakt e trasmeton, iman Bukhariu, Allahum Shiroft. Ja kështu pra, u shpërbluen të tre. Dhy që e shkelem përëmtimin dhe njeri i cili e mbajti përëmtimin. Dhy të parët, unë të shkuan ndërsa i treti u shpërbluje. Kush të regon mirë njohje për vetën e ti e ka? Dhe kush i përbuz mirësit Allahut, e ta di se Allahut Sofana Otala nuk ka nevoj për askën në gjithësi? Njëriu gjithashtu duhet plotsoj dhe detyrimet në njerëzve. Pa dyshim, atyre që u detyrojemi më shumë, se kush do tjetër për njërësve janë pikër ishtë prindri tanë. Ata që pas Allahut së pano të ala janë sebebë, për eksistensën tonë në këtë botë. Haku i prindrëve vjenë direkt pas haku të Allahut së pano të ala. Në shumë a jete kuranora Allahut së pano të ala, pasi që në urderon që të njëhësojmë atë në adhurimë, kërkomë prej neshë që të të, të regohemi mirë njohës e falenërues në e prindërve ta, në bëmires në e tyre. Nga në tjetër, gjunahu mëj maf që bërë njëriu më bifashen e dhehut, krimi mëj maf, e shirkëu. Dhe pastaj, vjenë kështrajtimi i prindërve. Silja e mirë me prindërit është obligim. Në gjdo kohë, e si do monsë kur ata janë në moshë të fyer, e kanë shumë nevojë për ne. Sik ashtu sikurse ne kishim nevojë kur ishim të dobët të vegjël e në ritën e upërkujdesën. Derisa jemi këtu ku jemi sot. Gjithashtu ne duhet të përmbytë të përmbushim detyrimet edhe ndaj njerëzve të tjerë, qofshin ata të afërm apo të largët. Nuk është as pak e ishme për ndonjërin pre nesh të cilit dikush i ka bërë ndërë. Nuk është e ishme që t'ja kthej atë me mos mirë njohje. E të tregohet për buzës e t'i kthej shpinen. Profetisë sëllallahu a reju sëllem thot kush nuk falenderon njërzit nuk ka falendëruar Allahun subhanahu wa taala. Falënderimi i njerëzve është për edukatës islame. Kur dikush të bën ndonjë nder, mundohu t'ia shpërblesh. E nëse nuk ke mundësi, atëherë lutu për të. Kështu na mësoni dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. I cili e faot, kompensoi në atë që u bën ndonjë të mirë. E nëse nuk gjeni gjë për ta kompensuar, atëhere lutuni për ta dhe i sa të mendoni se vërtet e kini kompesuar me lutje. E në një adit tjetër, i dërguar i Allahut sëllallahu a.s. më thot, kujti bëhën do një mirë, le të thot bëmirësit, gjezak Allahu kajrën. Allahu të shpërblef me të mira në këtë mënyrë, aji e ka falenderuar plotësisht. Thot i dërguar i Allahut sëllallahu a.s. Mbajtja e përëmtimeve në zirë në pah vlerat e njëriut. Ky moral kërkohet në gjdo ko e në gjdo vënd. E sidomos në momente të vështira. Në ditë të vështira dalohet miku i vërtet i sinqert nga i rem. A i që ka qënë i sinqert me ty nuk të le në bartë, por të ndihmon kur bije në vështirësi. Ndryshe nga a i rem i cili nuk ka qenë i sinqert, apo i remi, apo traftari, i cili është i përbuzur dhe i pa besueshëm. Njëriu i besueshëm, njëriu besnik, gjermik dhe shok. Në fakt besimi fitohet me vepra dhe jo me fjal. Të parta ndëruar, kanë dhe në shëmbu i të shkëllqyër përmbajtjen e premtimeve. Sahabot pasi premtuan profetit sallallahu alaihi wasallam ndihmë dhe përkrahje e vërtetuan ato me vepra. Sakrifikuan shpirtrat e tyre në rrugën e Allahut subhanahu tala. Pasurinë e tyre, gjithë ska familjet e tyre. Në luftën e Uhudit, Saad ibn Rabia Radiyallahu anhu mori plagë të rënda. Zaid bin Thabit radiyallahu anhu e gjeti në momentet e fundit të jetës. E a e dini se çfarë i tha në agoninë e vdekjes Zaidit? I tha: "Përshëndetni njerëzit me selam", pra sahabëve, shokëve, i jepu selam gjana ime. Dhe thuaja atyre se Sa'di sa thotë: Nuk ke një asë një arësvetim para Allahut sëfana vëtë ala, nëse të dërguarit Allahut sëfana vëtë ala, indodhë ndo një keshë e lëndohet qoftë edhe pak para sëvetuaj. Pas këture fjalve, a indrojet. Allahut sëfana vëtë ala, fëtë gjithmon të vërtetën. Minën mëninë e rijalën, Sada ku ma ahadulloha lejh, fëmin humen kaba nahbehu, wa min hum me jenë tëvyr, wa ma bëdalu të bdila. Midis besimtarve, ka bura që vërtetuan besën e dhen, dhe realizuan premtimin duke dhenë jetën e ka të tjerë që presin, pandryshuar azje, nga besnikëria e tyre. Me aftojmë me kajqë për pjesën e parë të këti emisioni, për të vazhduar, inshallah, me pjesën tjetër ku të të flasim për mbajtjën e premtimive apo në lidhje me mardhënjet ndër njërizore. Lusë Allahun së panën e talat në bej për e tyre që i mbajnë premtimit Përëmtime të dhe në Allahut sëpana ota ala, përëmtime me veten dhe me njerëzit. O salallahu ala nebina, muhammedu ala alihi, o sahbihi, o salam atës nime këthirë. Bismillah, o alhamdulillah, o salat, o salam, o ala resullillah. Mbajtja e përëmtimit në mardhërnjet ndër njerëzore. Islami në porosit që ti respektojmë kontratat dhe të zbatojmë kushtet e këtyre kontratave. Kushtet e cilat duhet të plotësojnë ti e në konform normave të shëriatë. Për ndryshe, nuk obligohemi ti plotësojmë këto kontrata. Për ndryshe, ato pak që në kushtet të sakta nuk mund të jenë të regulta dhe këthejnë dhe të pa vefshme. Idrëgore Allahut sëllallahu aleyhu sëllem thotë muslimani duhet të përmbahet kontratave. Islami kushton shumë rëndësi kontratës martesore. Prande profeti sëllallahu aleyhu sëllem në një adit thotë se kushtet më me merit e më parësore për të zbatuar janë ato të cilat ju a kanë lejuar kontaktet me bashortet të uaja. Muslimani i respekton marveshjet, edhepse njërëzit shkeljen e marveshjeve e konsiderojnë një loj shkathësie e zjuarësie. Fakt, kjo është dialëzi. Zbatimi i premtimeve është atribut i besimtarit i cili është korrekt deri në momentin e fundit të jetës. Transmetohet se Abdullah ibn Umar radiallahu anhu në agonin e vdekjes ka thënë: Një burr prej kurishëve kërkoi dorën e vajzës sime, dhe un i dhasht diçka të ngjashme me premtimin për Zotin ka që në momente të fundit të jetësë. Unë dëshmoj, deklaroj para Allah, s'fana o t'ala ta dhe para jush ojë njërës që jeni prezent, se unë jam d'akort t'ja jap dorën, t'ja jap vajzën time, filanit, birët filanit. Nga se unë nuk dua t'atakoj Allah, s'fana o t'ala ta me një të trejtën e hipokrizisë, sepse kam dëgjuar profetin së në lau a reju o sënëm që ka thënë se shenja dhe mënafiku të janë tre kur fletë, gjenë kur premton e shkel premtimin dhe kur i besohet a i trahton s'ilja korekte në mardhenje trektare është shumë rëndësishme trektare të sinqert kanë gëzojnë gradat e larta të këllahu së përnë o talë. Jashfar thotë profetisë sëllallahu a.s. Trektari musliman e besnik ditë në kiametit do tjetë në të njëtën gradë me profetët, me sidikinët që janë besimtarët e vërtetë dhe me shahidët, me martirët ata që japin jetën në rukë të laudë së përnë o talë. Dërsa për ata që janë tolerant e zemërgjër në trekti, është nuk të rritërgur e Allahut së rëdhavar e usërem. Ka thënë, o Allah, më shiroje, ose më sakt, ka thënë profetisë së rëdhavar e usërem, Allahut e më shirovët njëri unë që është tolerant e zemërgjër kur shetë e kur blenë. Trektari le të zjedhë që fardoj për vetën e ti. Nësa i është i sinqert, atëhere i mjafton ati të krenohet me të qenurit pram profetit sëllallahu a.s. në ditën e kja metit. I dërguar e Allahut sëllallahu a.s. në në këshilon. Oju njërës friksoju një Allahut dhe kërkojeni riskun furnizimin dërshmërisht. Djeni se asë një nuk do të vdes pa e marë riskun e ti plotësisht. Edhe ka fshatën e fundit. Edhe nësa jo i vonohet, oju njërës kërkojeni riskun dërshmërisht. Meren i atë që është lejuar dhe largohu një nga jo që është që u është ndaluar. Desha në vazhdim të korigjojë dy konsepte të gabuara të cilat i gjemë shpesh në jetën e përditëshme. Mes musliman bëjtë fjalë. Ka njërës të pa ditur që kufizojnë fenë vetëm në mardhënjet mes njëriut dhe zotit të ti. Pra ndaj dhe shëhë në një vërin për tyre që falet, a gjëron, jem zekat nëse a shi pasur, e tjera. Ma adje, e pason edhe me vepra vulletare. Por, nga nga tjetër, a i nuk i kushton as pak rëndësi siljes dhe moralit. Nuk i kushton as pak rëndësi mardhënjeve me njerëzit. Nuk i përmbush dhe të rime në dajtyre. U bën shumë pa dritësi atyre. Këta njerës Profeti sërallahu a.s.m. i ka qua i tur el muflisun, të falimentuar. Dërsa Allah s.f. në dalon, nga gjdoj gjë që është e pa drejtë. Për këta njërës, e le juar, është ajo që kanë mundësi tamarin të, të bjerë në dorë. Ndërsa ndaluar, për ta është ajo që nuk kanë mundësi të arin. Allahu sëfana ota ala thot, ola të kulu emualekum bejne kumbil batil, të dlu biha, o të dlu biha i lë lë hukkam, li të kulu farikëm i emualin nas, o antum ta alam. Dhe mos jameni pasurin njeri tjetrit, padrëtësisht, nësi jepni ryshfet tek gjykatës, tek drejtuesi i gjykatësit për të përvetësuar në mënyrë të paligjshme pasolin e të tjerëve, duke qenë të vetdishëm për këtë. Një koncept tjetër i gabuar që ka lidhje me drejtësinë dhe gjykimin. Disa gabimisht mendojnë se nëse gjykatësi gjukonë në favor të dikujt, ndërkoj që a i nuk ka të drejt, kjo e bën të ndaluar të, të lejuar dhe anas i eltas. Më konkretisht, ta shpikoj me qarë, djetarë, thonë kështu. Nëse ti e di se ke gabim, një që është e të saktuar, dhe gjukatësi, të jep ty të drejt, gjukonë në favorin të tëndë, pofë marim shëmbull në lidhje me pasurin, me një pronë, e ku ta di unë se shfarë. Ti e për ty të drejtë, por ajo është e pronë e ndikuj tjetër. Êshtë haram për ty të amare shkëta. Êshtë përvecim i pa drejtë. Vendimi gjukasit nuk mund të abëj haramin halal. Sepësa i gjukon në basta saj që shë. Mundet të keshë dëshmitar të remë të keshë dhëmë pare, ku të adi unë se shfarë. Ndodhë që njeri për jasëmve tjetë morator dhe të amun tjetërin me fjalë. E tjera. Dështë, ne kemi një adith i cili konsiderohet prej haditheve bazë dhe mërtar në dretësi. Kjo është adithi profetit sërëdhavë, resimë të cilë profetit sërëdhavë se më thotë. Ju vini të kuunë dhe unë gjykoj për mos marvesh që që keni mesyush. Ndodh që disa tjenë më të gojes, më orator, e të mësilin argumente më bindëse, e për pasoj unë gjykoj në favor të këtyre. Por për Zotin, fëtë profetisë sërëllahu a reju o sënëm, askushtë të mos e marë hakun e tjetrit, së nga se unë gjykoj në basta saj që dëgjoj, Kuti jepë diçka nga Haku i vllajtëve të vet mos e marr atë se nëse e bën këtë ka marr një pjesë prej zjarrit, ka thënë dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Allahu i Lartëmadhëruar na e ka ndaluar ngrënin pa drejtësisht të pasurisë të tërjerve. Thot Zoti i Lartëmadhëruar ja ju që besuat, mos hani pasurinë e njëri-t prej tjetrit me të pafaqeshme. Illa ën të kune tijarëtën ën të radhim minkum. Allahu i lartë madhëruar e këndaluar në grënin për dretësishë pasurisë të tjerve. Thotë Zotë i lartë madhëruar, Ja ejuhëllëzine amanu, la të kulu amualekum bejnekum bil batil. Illa ën të kune tijarëtën ën të radhim minkum. Wa la të qtulu anfusekum, inna allaha kana bikum rahima. O, bes, o ju besimtar, mos përvecësoni pa dretësish pasurin e njeri tjetrit, në mënyrë të pale i gushme, përvecë rastit kërë e është një trekti me përqimin e të duja palve. Dhe mos i e vrit një vetën tuaj, vërtet, Allahu është i mëshirë shë me ju. Po mirë, a mundet që i mënë shurit vrasë vetën? Po, Njëri menë që nuk e bën këte. Por dofë kur njëri u kalon nga halalli për tek harami. Në këtë mënyr e ka vrar veten. E vred veten në përmjet babzis dhe lakmis duke kërkuar në mënyr të parishme të përvecësoj pasurin e tjetrit. Shkelja premtimeve shkakton humbi në besu e shmërisë dhe prishjen e marrëdhënieve mes njerëzve. Në kohën tonë, shkelja e premtimeve është bërë diçka normale. Ndodh që dikush, njëri e prish kontratën me dikë, pasi e sheh se një tjetër tek një tjetër ka levardim më shumë, është kontratë më e mirë dhe ky është khel. Por Islami e ndalon këtë gjë dhe e konsideron pabesi. Shkënin e marrveshjes e konsideron pabesi. Islami kërkon nga individët e shoqërisë ndershmëri. Kërkon prej atyre që të përmbahen kushteve të kontratës. Dhe të realizojë të realizojë kontratën në çdo gjendje e situatës në skamje bolek, në fitore e disfat, Allahus Fanao Tala në urdhëron për mbajtjen e premtimeve. Shkelja e premtimeve ka shënë njëndër shkashet më kryesore, shkashet kryesore për shkatrimin e popujve të më parë shëmë zulum qarë. Thotë Zotilart Madhruar, u e ma u e gjed në li e këtheri himin ahët, in u e gjed në Pojnë u e gjithë nga e këtherahum le fasikun, le fasikin. Ne pamë se shumisa e tyre nuk i përmbajshti zotimeve. Vërtet, ne gjithëm se shumisa e tyre ishim të pa bindur. Dhe se fundi, për të mbyllur, dy fjalë për dobit e zbatimit të premtimeve. Kush për të fjallë, Plotson detyrimet ndaj Allahut subhanahu wa taala duke njerësuar Zotin sinqerisht në adhurim, Allahu subhanahu wa taala do t'i jap sukses në adhurim, do t'i lehtësojë adhurimet. Njerëzit e mëndshur janë ata që sesin shpirtrat e pasurit e tyre për Allahun subhanahu wa taala. Këta plotson detyrimet ndaj Allahut subhanahu wa taala, Allahu ka premtuar xhenetin e kush më mirë se sa Allahus për në tala i mbajmë premtimet. Allahu i ka lëvdërua në kuran ata që i mbajmë premtimet. Mbajtja e premtimeve është një ndërparimet themelore mbi të cilat ndërtohet shëshëria islame, shteti i sëndretës, shteti i islam. Të gjitha mardhënjet ndër njërizore ka në themir të tyre besu e shmërin dhe përmbushin e zotimeve. Shkelja e premtimeve, do thot, humbje besu e shmërie, kjo i prish, i asaron dhe i prish mardhënjet mës njerëzbe. Muslimani u përmbahet premtimeve. Kjo i siguron ati qëtësi shpirtërore, i siguron ati lumëturinë në këtë botë, para botës tjetër. Muslimani i proteson detyrimet dhe Allahutës panotala dhe dhe vlejzërve ti por një kosisht a i nuk haron <coughs> dëtyrimet da i vetës, familjes dhe farefisit ti gjdo kujt jep hakun që takon. E lusë Allahun subhanëm ote alla që nda bëjë pre robërve ti të devotëshëm, pre atyre që i mbajnë premtimet dhe nuk i shkelin ato në që fardo situate apo rethane që kalojnë. O Zot, të kërkojmë të gjitha mirësitë, mirësitë e kësaj bote dhe të botës tjetër, ato që i njohim me ato që nuk i njohim. Dhe kërkojmë mbrojtjen tënde nga të gjitha ligësit, nga sherrri, eliksia e botë e kësaj bote, po dhe në botën tjetër, o Zot i ynë, kërkojmë besim të plot, mirësi të paqëndërshme dhe na mundso chetimina shoqërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam në gradat më të larta të xhenetit Firdaus Allahumma amin wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira walhamdulillahirabbil alamin